Nazivani gledalci, assalamu alaikum. Ja sam Adis Tucaković, a ovo je prvo odruženje serijala pod nazivom Stazama plemintosti. Namjera nam je da kroz ovaj serijal elaboriramo one teme koje su neophodne, odnosno koje su nužne za izgradnju svake muslimanske ličnosti, kako muslimana, tako i muslimanke. E, mi ćemo na principima Kurana i prakse Allahovog umiljenika ve a.s. te primjera prvih dobrih ispravnih generacija nastojati obraditi one osnovne teme koje se tiču plemenitosti poput strpljivosti, zahvalnosti, milosti, oprosta, stida i ostali koji su za zasigurno neminovni, odnosno nužno potrebni u svakom vremenu, a posebno danas, kada se muslimani Bosne i Hercegovine, ali i svijeta nalaze u jednom ovakvom stanju. Jedan od razloga stanja u kojem se vjerovat, nas nalazimo je vjerovatno i to što su ove elementarne plemenite osobine kojima bi trebalo da se krasimo, nažalost, odsutne ili ih ima vrlo malo. Razmišljajući o osobi sa kojom bismo mogli da na jedan atraktivan način obradimo jednu ovakvu zanimljivu temu, svi putevi su me vodili ka jednom imenu. Abdosamed Nasov Bušatlić, profesor koji odlično poznaje halove muslimana kako u Bosni i Hercegovini, tako i svijetu, ali kroz svoj neumorni rad na pozivanju u dobru i promoviranju ideja dobra, dobro poznaje i stanje muslimana pojedinačno. Profesore, assalamu alaikum i dobro nam došli u naš studiju. Alakum assalamu, talavarakatu, boli vas Evo, razgovarajući u pripreme ove emisije o temama kojima bismo mogli razgovarati, o temi koje bismo mogli elaborirati u prvom uvodnom predavanju, vi ste kao dobar poznavalac HAL-a kojem trenutno jesmo, predložili da iz perspektive iskušenja u kojima se nalaze danas umet, kompletan, a i mi, bošnjaci, narod, iskušenja koje neminovno ne zaobilaze iz svakog pojedinca, predložili da govorimo o te tri elementarne osobine, a to su strpljivost, zahvalnosti i oprost. Evo, spomenuli smo ta iskušenja. Ona su neminovno tu i činjenica je da ona nisu imanentna samo za čovjeka 21. stoljeća, nego su se dešavala i ranije. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, ala rasulillah. Ubaad. Pa ovako, kad je uh, u pitanju ljudski život na Donjavogu, općanito, znači činjenica je auto menam po se mnogo govori Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve da svakog koč čovjek na donjaluku prati iskušenja raznih vrsta to je, to je praktično priroda ovog našeg donjaluškog života međutim mi želimo kroz Kur'an i sunnet kroz Kur'an kao Allahu objavu poslednju Allahovu objavu i uputu da se dotaklimo te suštine donjaluški iskušenja šta je zašto je čovjek stavljen na kušnju. E, iskušenje ima dakle dugu dugu povijest. Sa početkom praktično života na zemlji počinju počinju ljudska ljudska iskušenja. E, i ona se ogledaju i u dobro i u zlo. Dakle kaže Allah dželešanu u jednom ajetu: "Ho ana blukum bišerri vel khair". Mi ćemo vas ske i u dobro i u zlo. Zatim recimo u sure Ankabut početak same sure Allah Jalla govori o, o iskenim vjernicima onima koji to nisu. Allah Jalla Šanohu uh, nam objavljuje da će iskušavati vjernike i njihove tvrdnje da, da vjeruju Allah Jalla Šanohu. Pa kaže, a'udhu billahemne šeitanu rajim, bismillahirrahmanirrahim, arif la mim, a'hasib an yutraku, an yakulu amanna, vahum la yuftanu. Mislili ljudi da će ka... biti ostavljeni ako kažu mi vjerujemo, a da neće biti dovedeni u iskušenje. ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين مين سويونه بريه نجي искушвали. Allah je sve generacije ljudi dovodio iskušenja na razno razne načine da bi se potvrdila iskrenost nečijeg vjerovanja ili nečija neiskrenost. Na primjer, kad govorimo o, o povijesti iskušenja na, na zemlji. Usećimo primjer Nuha ale Nuh a.s. je pozivao, dakle kao poslanik je djelovao, djelovao 950 godina. 950 godina nije ostavio ni jednu metodu, ni jedan način kojim ga je podučio Allah dželjšanuhu, a da ga nije upotrijebio u pozivanju ljudi u Allahov vjer, u istinu. Ono što ih čeka nakon, nakon djeljaničkog živata, u susre s Allahom tako itd. Pa Nuh a.s. sam kaže u Kur'anu, jel? قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا Recenu gospodaru moj jasam svoj narod i dan i noć pozivao i dan i noć devesto godina i u najvirodostojnim predajama nakon 950 godina koliko se ljudi odazvalo koliko ljudi povjerovalo u poslanicu Nuh Nuh Allah kaže vama amanet maahu illa qalil nije mu se odazvalo nije vjerovalo U Nuhu poslanicu stoji mali broj ljudi. Dakle, u najvredostovanijim predajima stoji 80 ljudi. 80 ljudi, to je najveći broj koji se spominje u hadismama poslanika Muhammad s.a.m. Zatim, Nuh alaihi s.a.m. je iskušan u svojoj porodici sa svojim vlastitim djetetom, sa svojim sinom. Mi znamo da je Dunjaošnji od prolazan, jel, da je Nuhu alaihi s.a.m. tako svaki vjernik rezonuje i vjernica da mu je umrlo djete, svi ćemo umrijeti, ja. Ja koje to iskušenje, on, on, on bi to lahko bi to on bi podnio. Jer kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kome umre dijete, kome Allah uzme uh, uh, uh, vladnja go, pa on kaže inna lillahi ve inelayhi radun. Svi smo Allahu, svi sa Allah se Allahu vraćamo. I strpisi. Allah dželle šanu će mu dati bolje od onoga, bolje od onoga što mu je, što mu je uzeo i za ga za njegovu osrpljivost. Međutim, Nuh a.s. je iskušan sa nevjerstvom svoga sinu. Dakle, eh, on je pozivao sve ljude, ali također i svoju porodicu. I u vlastitoj porodici je imao one koji se nisu odazvali. Što je dokaz, dakle, ovo je jasan dokaz, između ostalog da Allah a.s. upravlja ljudskim srcima, da Allah upući je, a nisu, nisu ljudi. Nuh a.s. poziva svoga sina kad je, je nastupio vreme potopa obcip obcipot nema spasa nikome osim onih koji su skrasili u se sa ruhom ali sa namu ja buna jer kemana sine moj hajde snamo hajde snamo u se njegov sin odgovara svom babi pa se avi vi ila jabani ja ću se popeti na brdo vidi je pred sobom brdo veliko do kojeg još nije došla od voda odnosno oni, oni, oni silni, silni valovi Ja usmi me On je smes pa, to brdo je smes pa, tako se spasati od od od od potopa. Međutim nije bilo spasa. Zatim uhvao je sam iskušan sa svojom ženom. 950 godina. Između ostalo, ovo je i pouka svima nama, dakle da ne smjemo nikad odustati od pozivanja svoj prisvega, svoje rodine, svoj bližnji. Ne smjemo izgubiti strpljenje tu s njima sa svojom porodicom, sa svojim suprugom ili mužem, ili djecom, roditeljima i tako dalje. To je vrlo važan, vrlo važan moment uh, uh, i lekcija za nas iz života Nuhala Issalamu. Allah je što navodi u suri At-Tahrim primjer kufra, primjerne vjerstva, ali Nuhala Issalam nije odustao. Darab Allahum metana nil kafaru mra'ata nuhi u mra'ata lut. Allah navodi primjer kufra, primjerne vjerstva Žene, ženu Nuhu i ženo lutu. Subhano ali da to nije pokolobao A to ga nije pokolobao, ni od ni odustao. Stalno, stalno je pozivao. Zatim Ibrahima vesela. Otac tevhid. Poslanik sallam iz Adeba. prema Ibrahimu sallam kada je bio namira, iako je ej Allah sino njega odabrao kao poslanik, svog poslanika. Najbolji čovjek, najbolje stvorenje, Allahu, koji hodalo po zemljama Muhammed sallallahu je ve sellem. Međutim Kajbena mirađu kaže poslanik sallam, srećo sam se s našim šejhom. Karla Zabranasana, to je naš šej še svih poslanika, otac Tevhida, ali je imao ogromno iskušenje u porodici sa, svoj, sa, svoj, sa svojim ocem, uh, sa svojim narodom, uh, koji ga je kaznio. Želio ga kazniti zbog toga što je pozivao u istinu, što je pozivao lahu u vjeru. Pa su napravili lomaču, čiji su plamenovi lizali uh, uh, Da, da, da kažemo do nebesa jel, ča, tako da su čak ptice pržila krila na na toj na toj vatri pagaj pa Allah spasio to. Zatim je bio dakle iskusan sa ocem, njegov otac je bio mušik i ne samo obični mušik, nego je nego je klesao kipove u koje u koje ulažna božanstva. Predvodnik. U pred predvodni predvodni predvodnik, predvodnik, predvodnik, predvodnik kufara. Pagaj je vjeran sa na najljepšim načinom pozivao. Igovornu babu Kanamoj tako pa meni dolazi nešto od istine, nešto od Mene slijedi i, i tako dalje. Međutim, on na kraju kaže, otac, le ilem ten tehile arđumennek. Ako ti ne prestaneš, ja ću te kamenovati. Ađurni melija. Dakle, skloni se bježi od mene. I tako dalje. Zatim iskušenje, najveće iskušenje, Brahim a.s. sa sinom jedincom, sa sinom Ismailom. Dogonimo nije imao dje, dje, djeci. Znamo dakle, tu povijest, da se, da, da se ne vraćamo na nju. Allah dželle šanom u jednom trenutku kada njegovu sin Ismail puni 11 12 godina u toj dobi naredi njemu naredijemu da ga prinese kao žrtvu Prinesi, da da, da, da zakolje pa kaže on svom sinu inni ara fil manami anni ja sam vidio usno da treba da te zakolji samo se to iskušenje nema veće iskušenje Nije imao djeteta. Dobio djete i se treba da ga žetvuje. Nakon toliko vremena vr dobio djete sa hađerom, to ne sa, sa, sa svojim promoženom sarom koja će kasnije roditi, roditi iz Haka. Uh, Jel je kod nas na Dunjaluku kad nam djete studira u nekom drugom gradu. Jedva čekamo da se, da se vidimo sa našim sinom, sa našom bićerkom. Ne možemo da, da dočekamo taj dan, taj dan da tog susreta da dost. Sveksu se sada. Kako onda bio Ibrahim aleselemu? Tako je bilo Ibrahim aleselemu da da da onaj u vlastitom ruku prinese žrtvu da da da, zakulje, da, zakulje, da zakulje svoj da zakolje svoje dijete. Međutim suština je ovdje upravo u tom iskušenje, u toj pokornosti Allahu džellešanu. Ibrahim aleselem za to primjer, za to je on otac tevhida. Allah kaže za njega da je on inna Ibrahim e kana ummetan. On sam je ummet. Simbol, paradigma ummeta. Istinske pokornosti pokornost Allahu džel lešanu. Rahim a.s. Dakle, Allahu džel lešanu nije potrebna ta, ta tvoja materijal, naša materijalna žrtva. Ali je bitno izraziti tu spremnost na pokornost Allahu džel u svakoj situaciji. I naravno, Allah džel lešanu je svoje milost je zamijenio njegovog svima velikim kurbanom. Zatim, Musa a.s. je iskušan na razne načine u svojoj državi sa faraonom, u svojoj kući u porodici i tako dalje. Jusufala Jusufala islena iskušan sa braćom. Najbližim, sa svojim najbližim. Najbližnjeg njegova braća rođena su ga bacila u bunar. Sa je iskušan sa onom ženom ministra ministra ministra finansija Ladara u Egiptu. Zatvorom dugogodišnjim gdje je bio potpuno u zaborav pao. Gdje je bio potpuno u zaborav pao. Međutim sva ta iskušenja je u ime Allaha djelesano a uh, pod, podnio i i i i trpio i bio zahon Allah džan na natame. Na, na Zatim poslanik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Svoboj iskustva je kao spomen uk poslanika svih ovih. Su u život i iskušenja Muhameda sallallahu aleyhi ve sellem. Broj yetim. Danas ima mnogo yetima u Bosnjerci. koji su oši i roditelji poginuli. Uh, boreći se za za za, vjeru, za državu, za čas, a puno naš naš Ignarda. Ja. Ostali su ostali su je tim. Onima se, se treba onima brinuti. Međutim njima je velika čast i utjeha to što je molme slabio je tim. Ne može niko pričati, ne mogu niko pričati što znači je biti jetim, kad je on sam bio je odraz odraz to kao je Zatim gubite gubite gdje se Krupna krupna stvar. Poslanik se sseljem je izgubio svu djecu. U stvari umrla su mu sva djeca i muška i ženska osim Fatime pri pri dakle, dok je još bio živ dakle pri dok na, na, na. nap, napadan, napadana mu je čast njegovih ashabi ubijani pro, pro, pro, proganjani tako uh, napadnu je čas njegovi časne žene, naše majke a iše radi Allaha nam naraz znači vrijedža zamislimo mi da evo mi danas govorimo Jer smo opterećeni time. To je, to je iskušenje naše na, na dunjalogu. Tako znamo, mislimo o fobijom koja svi, sve više više uzima maha. I jeste tako. To je, to, je, to, je, to je silno iskušenje za nas. Međutim, zamislite da vam neko sad da dođete da klanjate namaz u i da neko dođe da vam baca izmet na, na, na, na glavu da vas kad najđete ulicom upiraj prstom u vas i ka da ste sihirbaz da ste ludak da ste ovako jednostavno sve to je trpi postani to se da slonim postani bisas naj naj najbuđem stvorenju koje je na zemlji jednama se nama se mnoge od tih stvari mogu spočitati jer mi mi, mi smo mi smo griješnici a što hoćemo da kažemo dakle iskušenja počnu s početkom ljudskog ljudskog života. Neka ti iskušenja su budu kako smo kazali u dobro neka neka budu uzmu. Čak neka iskušenja u dobro u blagodatima, u izobilju budu teža teža nego nego ova ova iskušenja bolesti, smrti, straha i tako dalje. Jer čovjek se u u blagodati ponese, izgubi, uzoholi i tako dalje. Na on pamet ide jedna jedna izreka jednog učenjaka, a istinu je zaista rekao, kogod da je kazao, Allah jača, kaže se ovo izrisi, Allah jača njegove neprijatelje. Sve dootledok oni ljudi koji su slavog imana ne kažu pa gdje je Allah? Kad će već jednom Allahova pomoć? Vidite koliko su ljudi, koliko nas nevjernici muči. Na kakvo nas što nja stavljaju? Pa gdje, gdje je Allah? A zatim pokaže Allah znake svoje sve svemoći kažnjavajući zulum čare i pomažući potlačene, pomažući one kojima se nepravda i nasljećini, tako da i oni koji nisu do tada vjerovali kažu la ilaha illallah, Pove. la ilaha illallah. Evo, nakon što smo vidjeli da su najodabraniji koji su kročili ovom zemaljskom kuglom u kojom danas mi hodamo, a to su Allahovi poslanici i vjerovjesnici bili iskušavani, rekli bismo, najvećim vrstama iskušenja. Znači, neminovno je da iskušenja su tu i da će biti. Međutim, ono što je potrebno je to da se čovjek, da kažem, naoruža, odnosno i sami Allahovi poslanice Aleh, Alehimu, Sallatu, Sallam, su bili naoružani da kažem, određenim sposobnostima kojima, kojima ih je Allah počastio kako bi prevazišli ta iskušenja, shodno iskušenje koje su imali. Jel? Pa kakvo je iskustvo Allahovi nam u tom pogledu? Pa, ja sam upravo naumio da kroz ovu tematiku, dakle, da se bavimo, da se ovom tematikom bavimo na temelju kur'anskih kazivanja o Allahovim poslanicima. Oni su za nas najbolji uzor. Oni su primjer. A na, u stvari, na što trebamo brati pažnju? Kako su Allahovi poslanici koji smo nabrojali i koji nismo nabrojali, podnosili ta iskušenja? Kako su se nosili s tim iskušenjima i kako su kroz ta iskušenja izgradili svoj ahlak, svoj moral? Svoju ljudsku, svoju ljudsku ličnost. Posebno, posebno ćemo obratiti pažnju na tri osobine morala, tri osobine ahlaka. To su sabur, odnosno strpljivost na iskušenjima, zahvalnost na iskušenjima, da, da. odnosno na blagodatima i moć opraštanja ljudima na, na, na uredama. A kroz primjere, velikana ljudskog roda poput Recimo, u Kur'anu se spominje e, priča, pripovijest o Ayyubu alaihissalamu. E Ayyubu alaihissalam je simbol strpljivosti. Na koji način je on podnio e, to iskušenje koje je ga snašlo? Svoju bolest, gubitak porodice i metka i tako dalje. Zatim se u Kur'anu spominje priča, na mnogim mjestima, u mnogim kur'anskim surama, o sulejmanu Suleimanu alaihissalamu, kojim su date nebrojne blagodate. U stvari, dato mu je u Dunjalu kao što nije dato nijednom čovjeku prije ni posle ni posle njega. I na koji način zahvaljivo Allahu džellešanu. I primjer Yusufa alajihis koji smo već spomenuli, al koji je kome je nasilje od strane njegovih braći, ali i od drugih ljudi koji su živjeli oko, oko njega. I na koji način je on prevazišao to i kako je podnio to iskušenje i kako je opraštao, opraštao timu. Dakle to su te tri osobine kui ako, ako se ako a, a, izgradimo kod sebe Iako uspijemo da sa te osobine kroz slijedenje islama na pravi način, alaho propisa i propisaji da nam poslanici budu uzor, onda nam je zaista, onda smo se zaista okitili velikim osobinama i dato nam je veliko dobro. Evo spomenuli smo primjer Ejuba alaihiselam koji je poznato je bio iskušan velikom borošću. Mnogi od nas imaju svoje bližnje, roditelje, prijatelje, komšije, poznanike, kolege na poslu koji, da kažemo, kubure sa nekim teškim bolestima. E, nekako je čovjeku lakše kada zna da je neko već prošao to iskušenje u kojem se nalazi. znači da nije sam. Evo ovdje imamo primjer da je Ayyub Aleyhisselam bio iskušan teškom bolešću, pa dogačije kad čovjek zna da nije sam u tom iskušenju. Evo, šta možemo iz primjera Ayyub Aleyhisselam poručiti onima koji su danas iskušani teškim bolestima? Ma Dobro je to pitanje ovako svako od nas u suštini kad čita priču Ljubomira Savamu rekao rekao bi ima sličnosti sa Ljubomirom Savamom. Ako ništa drugo zbog toga što ga pogađa takvo iskustvo, takvo iskušenje, Međutim to je samo jedna strana priče. Na, na, naši primjeri su slični našim iskustvima samo s te strane što smo, što smo iskušani i iskušao iskustvama sa bolestima bolješor onaj ili bolestima raznoraznim. Smo, s strane, islam Međutim, zaboravljamo ovu drugu stvar. Ona fali često puta kod nas, a to je taj sabur. Strpljivost u ima lažnatom iskušenju. Eju Balehi sallam, kako kažu islamski učenjaci, je bio planina od strpljivosti. Planina sazdana od strpljivosti. Eju Balehi sallam, kako se biljeđu hadisu, koji se biljeđu u hadisu, ko, Allah, nam bolovao je, 18 godina osamnaest godina teška bolest i svi su ga bili napustili. Imao je ogromno bogatstvo, a lađe lešano mu je uzeo djecu. Umrla su mu djeca i me je tak izgubio, obolio. U jednoj predaji stoji dakle da su od kompletne te silne posluge njegove, sa njim ostala samo dvojica ljudi. I jednog dana su oni raspravljali, gledajući su jubale s nama kako se pati. Po njihovom, na izgled, koja je to patnja, osamnaest godina. Jedan je rekao, jedan od njih, ovom drugom svom prijatelju, kaže, zaista je Jub počinio gri prema Allahu koji nije počinio niko prije njega. Kažemo ovaj drugi, pa kako to misliš, kako to objašnjavaš? Pa kaže, zar ne vidiš? Da, da ga je Allah stavio je tako iskušenje. Osamnaest godina boluje, a nema izlječenja, nema izličenja. Zar, zar to nije dokaz? U predaji stoji da je ubala i sallam upravo tada uputio Allahom dovolj, ne zbog sebe, nego da ne bi dovolj iskušenje tog čovjeka koji je to ko, ko, ko govorio, koji, koji je posumnjao, da ne bi ne, ne do Allah posumnjao u Allahu, u njegovu milost, da, bi, da ne bi imao loše mišljeno o Allahu, u a uh, i, i tada kako stoji a eto ayuba iznada rabbuhu anni masani ad-darr anta rahmur rahimin uh, je jobas po meni je jobas kaže koji je rekao gospodaru moj mene se ukona se u prevodu spominje mene s našim iskušenje znači tim doslovcem se koji prevodili ovaj ovaj ovaj termin onda to znači mene je dotakla nevola dotakla 18 godina Svu porodicu izgubio. Savi metak izgubio. Osamnaest godina na postelji. Onka je mene dotakla na ovaj. Za njega je to doticanje. Doticanje. Dakle, zašto? U drugoj predanji stoji da, da mu je čaša Iblis, pored te nevolje, pored te usprenje, Iblis nikad ne prestaje šeite ne, da zavodi čovjeka. I ka, dolazi mu i kaže, Ejube, da si ti zaista Allahov poslanik, Allah bi ti ustašao da ovaj. Allah bi ti izliječio tada on uči do Allahu Đalešanu i kaže rabbi inni masani darr jednostavno to je za njega doticaj iskušenja i šta kaže vo enta jer samo povzdanje čvrsto vjerovao Allah džellešano naterala ga da tako da tako kaže danas kad nekog od nas snađe bilo kakva bolest posebno bolesti koje mi nazivamo neizlječivim, teškim bolestima za koje medicina još nije naša lijeka, kažemo prokleta bolest zlo i naopako Međutim, ej, to jeste veliko iskušenje, ali to nije zlo i naopako. Po islamskim aršinima, ako se vraćamo na, na, na nebesku objavu, a to je, to, je, to je ono što nam je Allah poslao kao uputu na temelju koje ćemo se izrađivati kao ličnosti i što ćemo slijeti u našem životu. Po tim aršinima, zlo je, kad je čovjek lošeg ahlak, Zlo je kad čovjek ne vjeruje u Allah, kad ne zna suštinu života. Zlo je kad laže, kad potvara ljude, kad napada ljude. Zlo je kad, kad, kad, kad pije alkohol, kad se drogira, kad čini izinalog. Zlo je kad, kad uh, koristi vlast da bi, da bi činio nasilje drugim ljudima. I blagodajt kojima Allah podario uh, koristi ne napravi pravi način nego da čini zlo ljudima. Dakle, to je zlo. To je pravo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 Šta to znači? Kažu islanski učenjaci. To znači, gospodaru, ti znaš u kakvom sam ja stanje. Ti vidiš moje stanje. Ti znaš bolje od mene u kakvom sam ja stanje. Ako tvoja milost vidi da je izlječenje od ove bolesti bolje za mene, pa neka tako bude. Izliječi Neke bude izličenje. Ta njegova A, doba kao da je bila da, nekako diskretna. Imala tako, je neku, neki edem, neku kulturu. Tako je. Edem i lijep odnos prema lije pre Allahu Đerlešanu. Zato što vjernik zna da mu Allah hoće samo dobro. I u iskušenju je dobro. Samo mi toga često puta nismo svjesni. Eqbala Islana kao poslanik, bez obzira na sva zavođenje šeitanskog i na tu tešku situaciju svoju, on je toga duboko svjesno. Duboko svjesno. Čak ima predaj koje imamo, kaže gospodaru, nemoj samo da mi jezik, jezik i srce, uništi bolest jezik da te veličam i srce koje će osjećat od slast slasti slast približavanja ložna na taj na taj način kroz tu kroz tu tehničku bolest a ako tvoja milost vidi da je u tom izlič, da, da je u toj bolesti u ostanku bolesti dobro za mene za moja heret da će mi se povećati da ređe u džennetu da će me anđeli činiti stigfara za mene tako da će, da će se povećati moja poniznost i pokornost tebe neka, neka, neka ostane tako dakle a kine predaj isto jedno predaj stoji kad je u pitanju su pitanja ovaj a, taj odnos prema Allahu odnosno strpljivost na iskušenja a kao i zahvalnost da je poslednji sam rekao na sudnjem danu kada dođe sudnji dan i kada ljudi iziđu iz svojih kaburova biće skupina ljudi koja će se u puti prava spremađanja prema džennskoj kapiji pa će čuvar kapije Ridvan zaustaviti reče čeka vas podjela knjiga za za za vaši vaših, vaših djela čeka vas vaganje čeka vas obračun vi ste tu mi mi mi išli vratite se kad pusti nas zar ti nisi učio Kur'an mi, mi, mi, mi nismo od onih koji će biti ob... koji koji ko će na kojem će se vršiti obračun mi ćemo, tu, mi, mi ćemo to to zaobići zar nisi učio Allahovu knjigu pa gdje nalazite dokaz Allahove knjige o, o, o Allah je u Kur'an kaže inna ma'ufa as-sabiruna ajrumu ghairi hisab Allah džellešano će strpljivo nagraditi bez obračuna bez bez bez hisaba bez hisaba hisa. Pa čime da rijdme reč pa dobro A kako u čemu se ogleda vaša va, a, a, vaš sabur, vaša strpljivost Oni će odgovoriti kada bismo kada, kada smo bili na iskušenjima, kada saburavali smo bili smo strpljivi kada smo uživali u blagodatima, bili smo zahvalni Allahu šanemu blagodat. Kada se prema nama grubo postupalo, mi smo bili blagi. I kada, su, kada nam se nepravda činila, mi smo opraštali, mi smo Tada će Ridvan reći: Idite, uđite u Džennet, vi nećete nikakvog straha ni tuge, ni tugi ni tugu Dakle, to je skupina koja je svoj pokornost Allahu izraža, izražavala na način kako je držao Ajvalej selam. I odmah nakon toga, što se dešavalo sa Ajvalej selamom? kad je u putio dol Allah dželle šanu kaže fastecbnala mi je mu saudazva čini u putio dol odma Allah, Allah se selam urqud berijlik samo svojo mnogo malo udari takne u takvom stanju Allah je opet tražio od čovjeka da angažma. on poduzme angažman da on poduzme kao odmerijem Marijem alejselam koja je tek rodila tek rodila Allah ne reče da za trese pa koliko može Ne može ona zatrestiti palmu to toj stanj. Kao što i Balesana, ne može udariti svojom no, nogom. Je. Ali koliko može, samo da dotakne zemlju svojom nogom i poteče izvor koji je bio lijek za njega kada se okupao. I kada, kada, kada, čak kod Buhari i muslima stoji hadis od Ebuhariri, da je posljedno rekao, Allah je dao da umjesto, umjesto kiše iz neba padao i zlatni skakarci. Zlat, zlatna kiša. Pa ejve alej kada se okupao, kada se, kada se ob obukao u svoju odjeću, uh sakupljao da, da gledao da što više, da skupi što, što više tih zlatnih skakovac. Allah ga upitao: zar ti nije dosta? Zar nije dosta?" Pa ube, sam on odgovorio gospodaru: "Kako da mi bude dosta? Tvoj tvoji blagodati i tvoje milosti. Kako da se zadovoljim? U drugoj predaj stoi. nisam ja neovisan. Ne mogu biti neovisan od tvoga, od tvoga barekata. Evo, spomenuli smo, znači, zaista mnogo primjera kroz slučaje Ejuba, kako se to saburi, da kažemo, na zaista jednoj najvidljivijem iskušenju, kao što je bolest, koje je definitivno pogađa mnogih danas. Međutim, spominjali smo i primjer Suleyman, koji je bio primjer zahvalnosti u dobru, u imanju, u bogatstvu. Čini mi se, da su danas mnogi iskušani bogatstvom i metkom, Posebno u kontekstu ove danas situacije kada imamo kod one nezaposleni, čak mnoge koji nemaju ni elementarne potrebe za svoj život, ali nažalost izgleda da oni nisu ni svjesni da su stvari da je njih, Allah džaršanu, ustavio na kušnju time što im je dao bogatstvo. A Allah nam navodi u Kur'anu primjer Suleymana alaihi salam kao primjer, uzor zahvalnosti hvalnosti u imetku, u bogatstvu. Pa šta možemo kroz primjer Suleiman Sulejman alejhi poručiti onima koji da kažemo zadesila ovakva vrsta iskušenja a možda oni nisu svjesni. Pa upravo tako. E znači kao što je Sulejman alejhi kao što je Ajbala alejhi simbol strpljivosti. Tako je Kur'an spomenuje primjer Sulejmana alejhi selam kao simbol simbol zahvalnosti. Simbol zahvalnosti na blagodatima. Jer njemu je dato Sulejmanu alejhi je dato jedno je drugo iskušenje drugi vidi iskušenja. Potpuno, potpuno. Jer, jer bolest je nešto što ljudska duša ne voli. Da. Ne voli, ne, ne, ne podnosi to. A Sulejman je, iskuš, iskuš, je samo iskušan upravo onim što ljudska duša voli. Za čim, za čim čezni, čemu teži. I ne samo to. Dakle, data i bogatstvo, vlast, vlast i pokornost, da ne kažemo svi stvorenja. Allah mu počinioč uh, sva stvorenja razumiju i prisjećanje i njegov govor orma, govor, govor ptica. Zatim osim tih stvorenja počinjeni su đini. Đini odnosno šejtani radili radili za njega, radili za njega. Eh, no ja sam prošlo na znači predaj da je Musa a selam uh, navodno došao kod, kod Karuna uh, koji je bio poznat i bogataš njegovog vremena, je l? Kad je pitanje ime jetak Da traži zekat. Dakle, kako je zekat? Šta je zekat? Dakle, to je dio koji moraš izdvojiti na, na imetak koji, ko, koji imaš. Dakle, Čije je ovo imetak? Pitao on mu Salesno. Dakle, Allah ti je dao tu blagodat. Dakle, kako Allah, to je moje. Je ja, Allah navada taj primjer. To sam ja svojim rukama zaradio. Ja sam se umarao, ja sam rano ustao, ja sam se znojio, ja sam angažavao ljude, svoju pamet iskoristio itd. To je moj angažman. Na osnovu, na, uvijek iste. Uvijek iste opravdanje uvijek isto. Uvijek isto opravdanje kao i danas. Kao danas, što ljud izbjegava i dala zekad. Međutim, šta je to odnosno ono što je dato Suleymane a.s. Dakle, čak kada mu je Allah počinio džine, on je govorio, gospodar moj, kako ću ja upravljati uh, stvorenjima koja su... Inače, nepokorna, nepokorna. Mellah objavio, ka, o Suleymane, koji god ti od džina bude nepokoran, samo reci, izgori, on će odmah izgorići. I đini se inače bojali Suleymane a.s. Osjećali su veliki strah taj Habit od od Sulejmana asala. A dokazato je kur, Kur'anska priča kad je Sulejman završio kad je Sulejman završio svoj dunjaški život, je Ostao je, oni nisu smjeli prići njemu dok crv nije pojeo štab na kojem bi on naslanio. Toliki su toliko strahopoštovanja osjećali, osjećali osjećali prema njemu. Pa čekaj, kadaj Muhammed sallallahu znamo onu predaju. Uh jedne noći nakon što je klanjao noći namaz došao mu je šejtan, pogajao pa bio, pogajao pa, pa bio, uh, zarobio. I htio ga je sveza za stub pored pored mesčida, da, vi, da da vidija Da se uiri koliko je Allah milosti prema svom poslaniku da vidi da je da je šejtan nemoćan da on samo može zavoditi da, da svojim sve sama pokuša, pokušava vjernike i vjernice da odvede sa sa Allahov puta. Pa kaže poslanstvo selam sjetio sam se u tom trenutku a do, od je Sulejmana leysa. Pogledajte čak edeba Muhammed je kao najbolji najbolje stvorenje, najodabrani poslanik. Sjetio sam se dove Sulajmana as-salema koji je rekao: "Qala rabbi igfirli li wa habli li ahadin min ba'di." Gospodaru moj, oprostimi mi, rekao je as-salem, kada su mu se oni konji poja poja pojavili kao fata Morgana, pa imam pa imam vidio, pa i ne mogu pa gore vratite, pa vratite mi, ni mogu uhvatiti, pa gore vratite mi. Onda rekao: "Gospodaru, oprostimi mi i podari mi vlast koju nećima ti niko posle imati." I Allahu mu ydaj vlast i bogatstvo kojim ni ni ima niko kao, kao Sulajman. Kaže poslanik sjetio sam se tog događaja i te davi Sulajmana i odustav odustav. Kak kak kakva bogobojaznost i kakva, kakva subtilnost. suptilnost e, to je taj akhlak na koji mi treba na kom mi treba da se odgajamo. I kad su u pitanju, kako su pitanja iskušenja, zanemljuju možemo je spomenuti uh, slučaj Sufjana bin Mijejini, poznat opisanog iskušenja, kada je upitan, še "Šejh, šta je bolji? Je biti na nekom iskušenju, kao što je bolest koju je spomljali itd. Pa saburat ili je bolje da ti Allah da neke blagodati dati pa, pa zahvaljivati? Kaže on, ja volim ovo drugo. Da mi Allah podari blago pa da istinski zahvaljim Allah. Mada je teško biti zahvalan Allah. Pojakog se bogataši u zoholi odma. Kaže, zbog čega? Kad ja sam u Kur'anu, proučavajući pro, Kur'an, proučavao sam primjere Ayyuba laj salama insulaimna laj salama. Spominjući Ayyuba, i njegovo iskušenje i njegovu bogobojaznost i njegovu sabr Allah dželle šanuhu kaže za njega na kraju ne amel alabd divani on rob bio inahu awad naqsekayo to ga učinilo to ga učinilo divni robom mm. dakle ta, to iskušenje u kojem je bio i sabrno iskušenje i te i teubak čak ga je to iskušenje postalo još više ergaj šejtan zavodio navodio na na gri da, da što više te ubučini Allah dželle šanuhu Suljemanu alejhiselam. Allah spominje njegove blagodati i zahvalno Suljemanu i na kraju kaže iste ove riječi: "Niamela 'abd innahu awwab." Isto. Divanja je robu rob Bijus Suljeman i mnogo se kaja, mnogo se kaja, dakle, zbog tih blagodati. Dakle Ajubel alejhiselam je bio iskušan bolešću, a Suleyman je bio iskušan bogatstvom, vlašću i tako dalje. Međutim, pogledajte kako je zahvaljilao i kako je narazumio tu vlast, kako je razumio to što, što me Allah podaril ti blago dati. Kad je jedan put na onam mečilimu jednimo je bio počinio vjetar. Vjetar je nosio vojsku njegovu. Pa je sa svojim vojskom putovao, nošen, nošen, nošen, nošen vjetrom i naišao iznad jedne iznad, iznad, uh, jedno, jedne njive na koje je čovjek kradio na svoje njive. Bilo je vedro. I odjednom, Mu je nešto zakrlo sunce. Pa se začudio i pogledao je vidio da je to Suleiman je sa svoj vojsku. Pa je rekao, subhanallah, zaista je Suleimanu dato svako dobro. Suleiman je san je naredio vjetru da spusti, da spusti njegu vojsku pored tog čovjeka pa ga je pitao, šta si ono rekao? On se prepao kada je, vallaha, nisam rekao ništa osim dobro. Šta si rekao? Kada rekao sam, subhanallah, zaista je Suleimanu dato svako dobro. Kaže Muslima s.a.s. tako mi je Allaha to tvoje, subhanallah, bolje je od svega onoga što je data Suleiman. Na taj način, dakle, uh, uh, treba razumjeti taj, to iskušenje kako ga razumjeti Suleiman s.a.s. koji je bio zahvalan, nije, da, nije, nije dozvolio šeitanu pristupa, niti je dozvolio da, da, da, da, ga, da ga to bogatstvo i vlast uh, dovede na stepen oholosti da je zaboravio na Allaha. Evo, nakon primjera Suleiman s.a.s. i njegove, zahvala je na blagodatima i Eyyuba a.s. i njegove strpljivosti na, na iskušenju velike bolesti. Spomenuli smo kao treći element koji je suštinski bitan za odgoj svake ličnosti, svakog muslimana i muslimanke, a to je osobina oprosta. Al-Džarašanu, kao što ste rekli, nam u Hru'anu navodi opet jedan od simbola, opet kroz slučaj jednog od njegovih poslanika, Jusfa a.s. a.s. Da, to je ta treća osobina koji je posjedovao i uh, koju Kur'an navodi u stvari, njega kao primjer, kao simbol te osobine. Kerim, ibnul Kerim, ibnul Kerim, ibnul Kerim, kako kaže je poslaničan Asana. Plemeniti, sin plemenitog, sin plemenitog, sin plemenitog. Jusuf, sin Jakubov, unuk iz Hakov, praunuk Ibrahimov. Iz to je Jusufa. Jedan od najodavranijih i tako ga poslanik sa Sala naziva. Braća su mu učinila veliki zulu. Ljubomorni su bili na to što je Jakub, prepoznajući neke znake, jer je bio Allah u poslanik i njegov otac Jakub, na svom sinu Jusufu, više je pažnje posvećio njemu nego, nego, nego ostalim sinama. Ali je jednako volio i odgajao i tako dalje. Međutim, oni su bili ljubomorni na to. I onda su ga odveli, pustnju i bacili u jamu da skapa. Nije briga šta će biti s njim. Njegovi najbliži. Njegovi najbliži. Dakle, rođena braća, zavidnost, ljubomora. E, na kraju kreva zavidnost zbog koje je učinjeni učinjen prvi grih na zemlji. Pralivena, pralivena prva, prva nevina krv na zemlji zbog, zbog, upravo zbog, zbog zavidnosti. Zatim prodat je taj sin plemenitog, unuk i praunuk plemeniti, plemenitih ljudi. I znaj časni najčestitije po porodici prodate kao roblje. Jer gaovi u Egiptu nisu poznavali. I odrastao je kao rob. Odrastao je kao rob. Zatim kada ga je na grih navodila a, a, žena tog vladara, pa nije, pa se sustigao, bio je strpljiv i simbol čednosti i čestitosti osim osim, osim oprosta i oprostaje Yusufa i sama. Na... Bačanje bio u tamnici. Je bio gdje bio potpuno zaboravljen. Nakon svega toga Allah je dao. To je, to, je, to je taj put. Mi kad čitamo priču u sam rekli bi nećete nikad spasti. <laughs> na kraju, Allah hađan lašanohu strpljivima, uh, zahvalnima, onima koji su spremni na oprostljivima, dakle koji sve rade ima, Allah hađan lašanohu, uh, daje i na dunjaluku, da na dunja, da, da osjetete Allah, te Allahove blagodati. Postaje ministar financija u Egiptu. I to u vrijeme najveće krize primje gladi sedam gladnih godina koje je snažno spomnju u Kur'anu, profesor Yusuf. Dolaze njegovi braća. Jusfo, glad kod njih, dolaze da kupe pšenicu, da kupe žito. Prilika Jusfu da im se revanši. Prilika velika da, da da im se osveti. Da im se osveti. I to šta, šta čak šta više, Jusuf je njih prepoznao, oni njega nisu prepoznali od i kada je on namjestio da da, da, da mi se stavi pehar u, u, uh, na tovar njegovog njegovog brata rođenog brata Benjamina najmlađeg sina Jakubovog uh, i kada su ga našli kod njega šta su oni rekli ako je on ukropa i pri njega je krao njegov brat zapamti znači kao juševa santa da u sebi je samo rekao antum sharru makan vi ste u gorem položaju samo vi to znaš kad se to sve završilo onim se otkrio oni ga prepoznali prepoznali što je rekao i nakon tog silnog zuluma la ta'taba aleikum al-yawm yaghfir Allahu lakum ne treba da nas gorit sveamo oprosta sveamo oprosta na nas je raman allah namo oprostiti i čak šta više to to je ovo zlo nego zlo u njemu nepravdu pripisuje šejtanu i kao šejtan je bio posjeo zlo na najsmutniju mene i moje braće e to je Jusufa lejsa primjer simbol oprosta opraštanja prelaz... zašto je to važna osobina zato što se danas mi govorimo o muslimanima gložimo zbog najobični stvari dolazi do sukuba dolazi do smutnje dolazi do fitne koja ne ostavlja ni, ni, ono što se kaže ni suho ni siro se u to smudni onaj e, gori. Zato je važno imate ima ima osme zatim Muhammed sallallahu sallam, A mi se pozivamo na te primere kao vjernici stalno spomije mu zašto je u našoj praksi. Zašto naše praksi ne slijedimo primere usno, primjer, primjer Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Zulum kak kak kao njemu zulum učinili njegovi bliski takođe, njegovi rođaci, njegovi amidže, njegovi amidžići, njegovo pleme Kurajš, kad je oslobodio Mekku tog zuluma od širka. I došao pred Kavu da im drži govor šterekao. Isto što je rekao Yusufles na svoju braću. Šta čuvamo? Šta mislite da ćemo raditi? Pa su rekli ti si plemeniti, Yusuf, si plemenito, ti si čestite porodici. Očekujemo te Očekujem tebe samo dobro. In the habl okay. and tumtulaqa. Ili te je slabo. Slabo nakon progaranja, nakon bacanja izmeta na moju kuću nakon obi, nakon uh, ubijanja mojih najboljih ashaba, nakon silnog zla nakon borbe protiv, pro, protiv mene. slobodiste. To je veličina poslanitske ličnosti. Zato ja često podovolim kazat, mi kad i govorimo poslanika, mi zaista ne znamo poslanika as Mi ne poznajemo poslanika. Mi kažemo da ga poznajem. Mi smo pročitali dosta knjiga, od, dosta hadisa i tako dalje. A mi ne znamo našeg poslanika as-s. Onako kako mi ti sledimo su nam onako kako treba. Da, da imamo ove osobine, zašto je zašto je ovo bitno. Zamislite sada kada bi, ne, kada bi neko od nas posjedovao ove osobine. Šta mu mogu sva iskušenja, ako je strpljiv na iskušenja, ako je zahvalan na blagodati i ako je spreman da oprosti ljudima na na, na na na uredama. Kakva je to veličina i gromada od čovjeka. Kakva je to veličina od od, od, od Ne ne, ne, neće nikad pasti u očaj, neće se razočarati, neće imati loše mišljivo Allahu Đelešanu, nego uvijek gleda, da, uvijek gleda dalje od situacije. Zato molim Allaha Đelešanu da nas učesti na putu istine, da nam omogući da se izgradimo kao istinske ličnosti i se okitimo ovim osobinama i da nam Allahu i poslanicu uvijek budu inspiracija i uzor u našem, našem životu. Nadamo se ako voda će tako biti. Profesor Evo, nakon što smo na jednom makav pristuplovim zaista sad je Mi je jasnije, i nadam sa našim gledalcima, temeljnim osobinovima kojima treba da se krasi svaki musliman, a to je zahvalnost, trpljivost i oprost. Svjesni smo znači, toga da definitivo niko od nas neće biti pošteđen ti iskušenja. Samo je stvar u tome kako ćemo se mi, jel, prema njima, prema njima postaviti i na kakav način ćemo ih iznijeti. Vama, profesore, hvala na, na vašem gostovanju. Mi ćemo se, ako voda, opet vidjeti u našem Narodnom druženju. Poštovani gledalci, videli smo da su nakon onih koji su bili najodabraniji i najčestiti Božiji robovi na zemlji, a to su Allahovi poslanici i miljenici koji su iskušavani najvećim i najtežim oblicima iskušenja, niko od nas ne može biti siguran, odnosno kazati zbog čega je baš mene zadesli iskušenje. Ono će definitivno zadesiti i bogate, i siromašne, i ugledne, i neugledne, manje znane. Međutim, svima nam je otvoreno da se obogatimo ovakvim osobinama o kojima smo danas govorili I nakon toga ćemo sigurno biti od onih koji će doprinijeti dobro i sebi. Pobjedit ako ako da iskušenje, bit ćemo od i našem društvu u u kojem jesmo. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i eselamu alejkum do našeg narodnog družanja u emisiji Stazamo plementosti.